volnică, orice vă pot să vă pot o asta mana, ă de ă documentație și de corp lavo, Dintr un material prețios e fi să aibă o inscripție. o inscripție care nu mai al o așteptăm, vei descrie un ma m-a creat, m-a făcut, spune broșa, pentru numerius. Deci o broșă care vorbește, spune cine este autorul, cine este destinatarul. Vă dați seama că de aici, literații au scos studii fascinante, da? despre importanța autorului. obiectul votații drum. Minunat, absolut minunat. fiind primul document de de maiadic, no, primul anunț, că primara, no, euh să înființăm o revocare pentru un an, vai au prima apă ajină, ni cred că datele definitive, că datele de redactarea asta tot cu facilitate de partea de parte interesată, chiar ne am timp la literatura sensulată a iar pentru linguistică sunt niște fenomene remarcabile, pe care ne vedem aici, una unele cruzesi erau identificate și în alte sus, altele erau presupuse, păreau să fie confirmate aici. În fine, totul care da, suntem în fața unei inscripții de maxim Și acesta este un motiv dependenit. Noi folosim, noi toți, clasiciștii, folosim bibliografie din ultimul secol. Nu ultima sută de ani din secolul nostru, vreau să spun. Noi folosim bibliografie veche, de medică, acum avem nevoie să știm și ce au spus nu ne aruncăm doar asupra plăzii din vizila na master, atunci už v oblasti ní, vrná, vrând cu byla vraťená, de jak se, no, on to ví, až až, ale musím vyřešit, co je to já. To je tohle modifikace, modifikace, která dle mě je, je, je, je, je, je, je, câteva copițele, încă nu spun câte cuvințe, sunt, peștere, -am uitat, aproape, scurte, de copințe aici, avem mică problemă. Esculpe, culpeul de din urminter, deja în întâlnul cum se traduce, în vaitați și ați aranjat dreapă de copilă și ați duceput aproape totul. Este lecția perfectă de fonetică istorică latină. tău. Învățați pribuela pară și dintr-o dată vă descoperi că știți? WC2, wc lucru lucruri importante despre monofone, despre liberații. Fals să fie. Ducă-se. Învățați-vă în asta cu toate explicațiile și nu să avem de Bun. Uh, de ce să fie un uh, fals? Uh, povestea așa. De fapt, decât nu s poate. dacă este fals sau nu, încă se mai în nu, școlile de epigrafie și, în general, o poate de biologie clasică, nu va epigrafii și se în la Este un răboi internațional sau între Germania și restul. adică azi economica an 2012, la vremea a fost descoperitorul român Lasă Patulea, așa s-a spus, aceasta acest obiect economic cu o Uh, inscripția a devenit faimoasă în momentul în care a editat-o directorul școlii germane de la Roma, Hedwig. El este cel care, uh, mă rog, nu a spus-o din pământ, uh, bine, uh, El este cel care a uh, făcut publica inscripției. Uh, și cel care a plasat-o în secolul șapte, deci, uh, la începutul uh, mărturilor de uh, limba gratină. Uh, părea foarte credibil. Inscripția însă și părea extrem de credibilă, am spus că uh, aducea uh, confirmări uh, unor presupune uh, și, de altfel, tot ce e acolo este uh, șor de uh, explicat și foarte interesant. Da. Dar, dar ușor de explicat, totul e, de, linia modernică-istorică-lativă pe care o uh, știu. Uh, cu uh, câteva nici uh, uh, reținări care au început să fie uh, uh, exprimate, să fie rostite uh, mai mult în șoaptă, mai mult uh, Nu în fluxul puternic al bibliologiei clavice, ci în pădători. Din acolo, din pădători, inscripția O să vă arăt ceva mai încolo. Am pus mai departe, următoare, mă două sunt inscripții mult mai recente. O să vă văd că și acolo sunt lucruri dificile. Dar, pentru Făcolușa, Pentru uh, cele din tâi, uh, mărturie pigrafice la tinești, era uh, prea frumoasă ca să fiat. Nu păra la uzibil, atâta din pezime, atâta uh, uh, ușorință în desecrare pentru uh, epigrafiști și pentru clasificiere uh, uh, în general. Dar simul, nu A fost așa o ușoare neîncredere, exact cum v-am spus, plasul ăsta să fie adevărat. Nu se putea controla nimic precis. De nici acum nu aveam mărturii participabile, științifice, da? Carbon-14 nu merge. Nu se nu merge. Asta. Deci nu știm, de fapt, dacă e sau nu e adevărat. Au fost din ce în ce mai puternice preținerile față de această descoperire a antrepuhensic. Margherita Barducci, regrafista italiană, a demonstrat, din punct de vedere a demonstrat, non punct de vedere a majorității omenirii clasice a demonstrat, dar nu din punct de vedere a tuturor, că este un fals. un fals genial datorat unui clasicist de foarte bună calitate, probabil, cu-i protest, da? Cam așa se da? Probabil, practică. Probabil. Sau poate că a avut o ritmă, mă, practică. No, nu știu. Și nu se știe și probabil nu, nu avem cum să știi nimănător asta. Cum este percepută acolo? fibula prevestită în uh, tratatele de linghistică, epigrafie, uh, literară. În două fel, uh, tratatele germane încep cu fibula prevestită și în cel mai bun caz, anunță într-o notă de substol că există Unii, ca unii formulată niște suspiciuni în lucru autenticității figurului plenestin. Cam, Cam așa. În rest, o majoritate îndrăbitoare vorbește despre față figurului plenestin. Dar din când în când mai apară, cum să spunem, sunt niște înzvâgniri. E totuși autentică. Da? Până la urmă, și e epistolarul papunosă de cază, de schimbul în de scrisorii între Seneca și Sândru Pavel, din când în când se spune că este autentic. Și sunt oameni de foarte bună calitate care vor să creadă asta. Bine. Orice se poate, până la urmă. Totuși, se citește epistolarele acela și vezi că nu putea să legați. Că e așa. Nu așa, nu așa. Dar, ca să revenim aici, nu uh, știm. până e de ajuns să vedem povestea în aceste detalii ale ei, că asta e strict povestea, ne uităm la inscripția și vom început să învățăm din inscripția aceasta. Sunt multe lucruri în declară, aici vreau să întreb ce e în declară. Voi să știu, Miderman, în ce situație era, că mi-a căzut volul pentru ediția a doua a manualului Și am l-am văzut citând. Cred, cred că era convins de autenticitatea. A, că el cred. ți cred. germanofon. Cred, uh, cred. Uh, nu. Uh, Demonstrarea uh, falsului e uh, cum mai departe. Câtă uzură morală de asta, moralului? Adică dacă el... Nu. Nu. nu. Nu-i nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Acolo uh, puteți ajutăcați un manual uh, de dinainte de Maltierita, o în funcție de uh, filma predestină că sau După aceea, da, putem să n -n mai gândim să noiăm uităm așa la un neamț care m-a pus și că mă luați multe poate, sunt că, Bun. <hâ> Cum arată textul? Uh, nu mă de obiintele sunt 4 sau 5. Important este să observăm că uh, această inscripție prezintă interpuncție. Ce este interpuncția? Uh, cele mai uh, vechi mărturii uh, scrise, dar de asta până uh, destul de mai puteam întâlni așa ceva, prezintă scripție continuă, da? Descrierea continuă, fără niciun fel de separare în, în cuvinte. Sau dacă dă impresia o separă separări, cu totul altă partea ne-am ne așteptat să este inscripție. Dar, de ce este o uh, scriere continuă. Uh, multe inscripții din cele vechi pe care le vom citi noi sunt înscrierea continuă. Atunci, dacă vrem să le... să ne cercetăm cumva, va trebui să ne separăm noi cuvinte. Pe pagina a doua aveți o inscripție duenos. Da? În rânduri. Este un text în continuă. Așa are. Și de la întretronarea figurilor predestinări ca primul monument în Iupăra Latină, acest vasemul plănos a devenit primul text în Iupăra Latin. În secolul VI, în secolul VII, de publicare a ei totul, figura Cam așa arată situația epigratică, la începuturile literaturii latine. Atunci cum să nu fii că cu un manual de fred Și nu este scriere continuă, este scriere dintre prinție, cu uh, cuvintele separate prin semn. Da? Aici o marcat prin puncte, separate. Puteți să vă facem prin trei puncte, dar m-am uh, așa, de fapt că ce să, să arătăm că ele sunt separate. Uh, este scris de la uh, uh, dreapta spre uh, stânga. Iarăși nu e nicio mirare, textele vechi țineți În ce direție sunt scrisă? La începutului scrisului latinăți? Am vorbit în fațile acestea, direcția de scuriere? Nu, nici am fost. Vom mai vorbi, în orice cază, dar un lucru că v-am amintit la un La fel de des întâlnit de agraptarea stâmba și de agraptarea, și Sunt destule atestări de spune Bustrofedonul, așa? Bustrofedon, cum merge Boularea, da? Asta îmi rețină, dar denumirea n-am deținut. A, dar Boularea. Bine așa. Bine și așa. Bustrofedon. Ei, asta e notată de la dreapta spre stânga. Nimic. Surprendează. ce este, ce era prediscrivit din această inscripție și ce se transformă, de fapt, în lecții de fonetică extranita latino pe care voi răbeți de plin de cetul cu cetul dar un curs la altul, dar acum avem aici crămatul unuțime de exemplar. Manios, Pentru ceea ce, în latina clasică, va fi manimus. Este o situație banală aceasta. De unde provine modificarea? De la manios către manius? E vorba de închiderea vocalei din filiaba prin am. Da? Deci un os, cum se încheie la atâta nominativă, O scurt S, devine nominativă, Bucăria la grafică, O.S. Când ai timpuri și da? Pentru că O.S. e o scurtătură, Lundo, nominativul de făinăria doamnă cești, da? O micro Este exact același lucru, fonetica a făcut ca latina să sune altfel la nominatic singular de grea a doua decât grea. Deci us în loc de os, dar când în faza veche e firească prezența lui O scurt în silabă în finale. În general, situația vocalelor scultă, mai ales în latină, este dramatică. Cu dânul, cu e da? E dramatică. E dramatică. Ce-a pățit vocalelor scultă în latină, îă, aproape toate s-au închis și bumele s-au închis de tot, da? Deci când un... A se închide, se închide, Stau la... Nu? Nu? Se întâmplășeasă. În achit. De ce se întâmplă așa ceva? Nu știu. Și vreau să vreau mai aici încă o să știm dacă mă știu o dată sau mă fi cineva o dată. Situația este următoarea. Toate vocală de Să închid, cu excepția vocalei din sileama inițială. Strat, a De ce să fie privilegiată vocale din sileama inițială? Singura explicație care s-a dat Da. Altă mai bună noapte, și până să o găsim altă explicație, să vă spun un aceasta, este că, la un moment dat, în latină, între uh, faza proto-hido-europeană și uh, faza atestată uh, latinească, nu știu cum era în celelalte linguri italice, accentul, care era uh, muzical și uh, în in, in, uh, Indoeuropeană a ajuns, brusc, accent de intensitate, fix, la prima silapă. Da? Deci au vrea mai uh, latină așa, da, cu accent numărul pe prima silapă. Poate exista vreme. două accente cu... Până la urmă asta fost o, o, o, o rezolvare ca face și capa și capa. Da. Yeah. Da. Până la moment, tot aici suntem. La un moment dat, accentul de intensitate pe prima silaba a fost atât de puternic încât a făcut ca toate celelalte vocale să se închidă. Își vorbitorii să fie atât de concentrați asupra primei silabe, pe care o articulează complet. Da? Cu vocala bine, cu încât ajung să amers să mă deschidă cuvâna pentru răstul bocalelor. Deoarece el se închid. De situația vocală. O adres de figurarea prelăstină. M-am obligat la Marios, când sunt și altele interesante răsturile bocalelor. O altă situație interesantă Rotacismul. Rotacismul. Rotacismul este un, uh, un fenomen fonetic care constă în transformarea oricărui sâmb interlocalic în R. Deci orice sâmb interlocalic devine R. ca orice lege fonetică, rotacismul afectează absolut toate situațiile descrise de această lege. Indiferent de ce formulă, un S interlocalic devine R. Altfel spus, ceea ce, la data la care acționa legea rotacismului, Era un s intervocalic se transformă în h. Dacă era alchimă problematică, se vor avea oare chei de observări, nu supărată, să facă o abordare. Uitați-vă la ultimul cuvânt, nomasioi, pentru ceea ce clasic va fi nume erimus. Dativul lui nume erimus nume rius. Vedeți faza precedentă rotacismului. Vedeți de asemenea, înainte de S, vocalea A, pe care am rostit-o deja în formula clasică, nume rio, nume rio, deci o închidere de la A, la e. Mai stăm în plic de acest cuvânt, o numai O-I, da? Mă dăstare în timp la spus. M-am dăzbalit, așa că îl cu la primul o Asta este o mărturie interesantă, foarte interesantă. Din păcate, nu este susținută de alte inscripții suficient de clare. Partea mai fi și în nu e clară. Asta era cea mai bună, da? Pentru ceea ce să este dativul, datinării a doua, în datină, departe a fost greacă. Da? Fascinant. A făcut fascinant. Într-o evoluție morfologică de o simetrie, care retulbură la retoc. Pentru că Uitați-vă la lativul, lativul singular, la declinile întâi și a doua, în latină și în greac. Da? În sunt asemenea. A luc, stau, el luc nu are nicio importanță acum, cu iota subscris. O cu iota subscris. Că nu pronunțăm noi diphtongul ca diphtong, adică pe acel iota subscris îl ignorăm, că doar nu face nicio iota. Asta e cu totul altceva. De vremea ce e notat acolo, înseamnă că a fost cândva diphtong, da? Deci avea rostul lui. Deci putem să contăm pe această Terminație grăcească. O, nu, i. A, nu, i. Cum arată situația în uh, latină? Păi, la declinarea a doua arată ca în greacă realitatea, nu grafia. Uh, da? Căci latinarea latinesc, la doua, sună Ca în grecesc, de-a două. Adică, tot o lungă. Cum arată dativul la dechinarea înzării? Păi e cu diptonc. De parcă ai, ar fi chiar ai, la grecesc. Da? Asta e povestea diptoncinilor lungi. Vă spun acum povestea diptoncinilor lungi? Cândva o să spun o să repet. Dacă vreți, vă spun acum, vorbiți că v-am trebuit de interesul și încă nu iați cu mă Va fi mare o buziere, nu? două Mora este unitatea de măsură a, a vocalilor, ale elementelor vocalice. Este o unitate relativă de măsură. Cât durează o moră, cât o vocală scurtă. Da? Cât durează o vocală lungă, cât două vocală scurtă. Deci are două more. Da? Una ori e mai lungă, altă e mai scurtă. La una e mai lungă fi e mai scurtă e, mora. Deci nu... Um, data nu am este relativă. Și de aici și răsucește jocul între vocale scurtă și lumină nu este nimic, absolut. sătut. Este relativă. Vocala lumină are două more. Iftonul are durata unei vocale lumină, da? Iftonul are și el două măre. De aici am două elemente ale iftonului. Vocala și tonanta uh, reprezintă are câte o moară, deși nu putem face distinția. Da? Dacă spun domnul Aici, nu pot să spun că A are o moară și I are tot o moară. Dar ele sunt împreună și se lăsc pe două ore. Atâta la a fost alucat. Asta e partea ce Adică, dintr-o vocală lungă și o sonantă. De ceva ce nu există, da? Să că vocală lungă, deja al două ore, cât are tot istor. Unde să mai intre și o sonantă. Da, dar există diptongii lungi? Sunt adestați ca reziduri în multe limbi ideologene. Deci au existat diptongii lungi. Care este durata unei vocale din diphtongul lung? Noi e foarte ușor să spunem, îh, imposibil să pronunțăm. Vocala dintr-un lung este mai lungă decât vocala dintr-un scurt, dar mai scurtă de două ori. Ceea ceva în anuși loc într-o vocală scurtă și o vocală lungă. Da. Și tot combinat cu o insolantă ca să fie Asta este realitate au există în to în acești lungi. În această situație dificilă. Da? Înțelegeți că uh, sunt instabili. Nu cum să supraviețuiască, de la o datapă logistică, dar ce există o vreme, uh, uh, dar și uh, sunt la Dar sunt instabili. Cum să pot echilibra? acești instabilitările de topști. Ori într-o parte, ori întrează, da? Ori vocală a acolo-i baie, la vocală, care este un picuț mai lungă decât o vocală un picuț mai scurtă decât o vocală lungă. Și atunci... Aia, cred că mă În regrație, totuși până la urmă, așa și uh, ajună. Deci, până din două o să facă uh, mă fericită vocală din uh, diphtongul lung, ori se devină mai mică, mai scurtă, și atunci diphtongul lung se transformă în diphtong scurt, uh, ori se lăborțează pe toată, uh, pe tot spațiul a uh, două ore și devine ea însăși vocală lungă, anulând, practic, sonanta. Da? Elementul care uh, îi da caracter de uh, diphtong. Astea sunt cele două situații pe care le vedem în latină la lativul singular, declinarea a întâi, declinarea a doua. Da? La declinarea întâi, vocala s-a retras și a devenit un diphtong obișnuit. Hai. La declinarea a doua, vocala s-a întins pe două ore și au ocupat tot spațiul Și aici, vedem, în figura predestină, această fantomatică prezență, anului I, dintr-o fază în care încă mai erau frumos, nu? Ce frumos ar fi Dar povestea zilei nu trebuia să știți, la un moment dat. Gata. Gata. Ne oprim acum și vă rog să ieșiți foarte să puteți Foarte La